Зверхньо і самовпевнено. Усвідомлював зараза, що діватись мені нікуди. Мої ще лепести. У грудях немов сухий хмиз, спалахнула злість. Що з моєю візою? В нас? Сирійць посміхнувся ще ширше. Поки що нічого. Нічого. Потрібно почекати підтвердження від начальства. Я подзвонив, але мені, розумієш, іще не відповіли. «Але ти не переймайся, все буде гаразд!» Він глузував з мене. Відчувалося це напрочуд ясно. Самовдоволена посмішка не сходила з лиця. «Я чекаю вже півтори години», – пробурчав я. «Ну, така процедура, розумієш?» «Нічим не можу допомогти, вже пізно». «Що значить пізно?» «Зараз заступає нова зміна». «Твоєю справою...» «Займатиметься інший офіцер». «Що?» – сирійць розвів руками. «Мовляв, раніше треба було думати. Ви не можете так поводитися зі мною, зашипів я. Я іноземний громадянин у міжнародному аеропорту, і ви повинні нічим не можу зарадити. Через 20 хвилин заступить на чергування мій колега. От з ним і розмовлятимеш. Я серде...» Тупо не знав, що робити. Тицяти йому подачку було запізно. Вже збирався йти, коли чоловік у чорній уніформі стрепенувся, згадав щось. «Ей!» – окликнув він мене. «Ти ж студент?» «Так», – не змигнувши, збрехав я. «Київський політехнічний інститут?» «Добре. Чудово. Можеш йти». Мені не лишалося нічого, як скоритися. Передача зміни тривала годину. Я не панікував, ані трохи. Навпаки, настрій мав бойовий, у буквальному розумінні цього слова брови, насуплені, зуби зціплені, вуха відставбурчені і горять, дурнуватий Дон Кіхот, що ладнається виступати проти незламних вітряків сирійської бюрократії. Переконаний, що правда на моєму боці я палав від справедливого обурення, і це було найбільшою помилкою. Гнів – поганий порадник. Нині, відпустивши від себе емоції, я об'єктивно визнаю, що причиною подальших перепитій сталася моя поведінка, а не змисні дії сирійських офіцерів. Сам нарвався. Коли ти в іншій країні за тисячі кілометрів від домівки Іноді краще стулити пельку, заштовхати як найглибше емоції і діяти так, як вимагає ситуація, а не вселенське почуття справедливе. Зрештою, нова група поліцейських заступила на чергування. Я виткнувся в коридор, аеропорт спорожнів. Ліворуч тяглися будки паспортного контролю, перед ними нікого. Нові рейси не прибували. Обробивши новоприбулих, митники нудьгували. Подумки, поважавши собі удачі, посунув до знайомого кабінету. За столом висився грядний митик у білій сороці і не зав'язаній криватці. Вугільно-чорний китель висів на спинці крісла. Погонів не було видно. Краєм ока я помітив свій паспорт. Залишений без уваги, він валявся на краю стола, привалений папками з документ. «Пробачте, пане, я прибув рейсом МС-721 з Каїра, заплатив за візу і чекаю на неї більше двох годин. Ваш попередник так і не спромігся до пуття пояснити, чому досі її не видали. Чоловік почухався у вусі і недбало зиркнув на мене. Ти хочеш отримати візу в аеропорту? Ні, я хочу взяти пляшку віскі, надертися до втрати пульсу, а потім заблювати до дідької матері весь ваш відділ. Так, він зиркнув на годинник. Єгипетський літак приземлився дві години. Тому чому ти досі тут? Я б, одумки, обіляв його найбруднішою лайкою, на яку тільки був здатен. Мабуть, з моїх вух, Почала валити пара. Погодьтеся, деякі люди, досі живі тільки тому, щоб пристрелити їх проти закону. Сподіваюся, ви мені поясните? Я ці питання не вирішую, відмахнувся Сирієць. Іди до полковника. Полковника? здивовано вигинаю брову. Так, він, начальник зміни. Двері в кінці коридору. Гаразд можна мені забрати паспорт? Подумки додаю, поки ви чорти його не посіяли. Бери, дякую. Я метнувся до стола і схопив свій документ. Усередині лежала згорнута квитанція, що засвідчувала оплату 28 доларів за візу. Паспорт додав мені силу. Відчуття було таке, наче підібрав аптечку, що приплюсовує здоров'я у комп'ютерних стрілялках. Принаймні тепер я міг повернутися назад у транзитну зону, залишаючи кабінет, згадав про свої речі. Зазвичай я свідомо не здаю рюкзак у багаж. Таким чином, унеможливлюю ситуацію, коли я лечу до пункту А в Сирії, а мій багаж везуть до пункту Б в Індонезію чи Судан. Проте цього разу я віддав на плічник. Політ був прямим, без пересадок, крім того, у мене з собою був пакет із сувенірами. Не хотілося тягатися по салону авіалайнера з двома клунками. Відтак мій рюкзак уже добрих дві години крутився на конвеєрі. Хто знає, що з ним зараз? Я спинився і заговорив знову. Перепрошую ще раз, мій багаж зараз на конвейері в залі прильотів. «Ви не могли б послати когось, щоб забрати його? Моє прізвище – Кідрук. Для певності диктую по буквах к а д р у к Ось тут квитанція. Боюся, що рюкзак може загубитися або його заберуть кудись». Офіцер навіть не глянув на мене. «Я